ومن يضلله فلا هادي له ونشهد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 ذو الخدمه كي ذو سوره هذه ايات من مبارك بها اياك نعبد نستعين ذو الخلود قالت يوم سلمان او مؤمن لأن الله جل جلاله في التوحيد في عقيدة باني سنبالشي أو لا عقيدة رسالت باني سنبالشي أو فكر آخرت وصلاة فيداشي فده وقت كي ده انسان فده زلقی ده مومن أو مسلمان فزلقی یو ایمانی قلبی قیفیت رازی اغدا یقین دا جنشی چواجب الاتعاد او دا پرمان برداری او لائق اللہ جل جلال حدہ او دا پرمان او دا اتعاد حق دار او لائق او مناسب او پیغمبر علیه السلاة والسلام عطیع الله و عطیع الرسول او دا یقین او عقیده ورزر پیداشی چه اللہ جل جلالهو دچا پا او پا خبر منر ما ته حکم کرے دا آغو او ز خبره او د ابو اطاعت وکوم تر اغه وخت پوری سو پوری چې ما ته اغه د الله په شریعت باندې حکم کړي اولاد د والدینو اطاعت کړي الله تعالی مونږه چې د والدینو اطاعت وکړي او فرمانبرداری وکړي او دabo خبره وکړي یو ببی مسلمانه رخ پل خاون و خبر منلو بانی او قیتعات بانی اللہ را معمون اگر زوری در حکمیو لکره دا. یو اسلاوی عادل متقی سلطان او باچا و صدر حکومت والا عوامو بانی پکار چره آگی خبر امنی خود چره شریعت پر قرآن او رسولت پر آبانی یقین را اسکری یقین بعد مرحله هغه اقرار شروع کی چې یو انسان مسلمان او مؤمن د چې خبره او اقرار او کې چې هغه حقیقت کې د خپل اوذل کوم کیفیت دا و کیفیت ترجمه نه اور حول بالا اقرار کو کہ اے اللہ جل جلاله ذی قران کو تواجب اطاعتیں جتائے تاع ابتدا لازم در طاع فرمان برداری پوا باندے او تا نوا سوا سوكم ستا مخالفت ما حکم کی زمان ایمان کی فیت زمان ایمان قوت او طاقت دالا وہ خبروا او دهاغو اتعاط با نکو الوطا ده پیغمبر علیه السلام پا اتعاط بانی ده آقیر پا خوری من المالی حکم کی خصدر دی اقرار هم کی نکلچی اللہ کا نعبد موگا پا خلق اویو نزبانی طور سرا موگ دا بی اقرار اکر چ الله واجب ال اطاعت او دا اخر کله پیغمبر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم واجب ال اطاعت دا فرمن برداشتار مکو باہر مقام کې باہر وخت کې او د کوم پر شان چې الله د اطاعت حکم کړي نو بندوي یا کناول او الله سه اقرار دې کوزه والدینو خدمت کوم دا خبر وګورم د پرشنت ایو مسلمان نبی وبي ون خپل خاون خدمت کي الله تعالی ته اعتباله وکړي امام د يوه هدي المسلمان سره او باچا په اعتماله نامه کف کړی الله داري ترطوش او په یا کانعمل کي زبانی طور سره دي اقرار ده چې اي الله سومرا زما عملی زندگی دا سومرا زما زوند دا پر ټول ژوند کې وزد تا والا خبره منم تا لیت اپکو پکو م کارونه چتا ما تحکم کړه دا اغه په زېرا اډم او کو م کارونه چتا زم منا کړه اغه ما ايا كان اعبدك اقرار ندي دروي خبرونا جاي الا تواجب ال اتباع سنه رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم واجب ال اتباع داغنا سواء السوق واجب ال اتباع نشت ايا او تا ما ترا دا بلوغ دا تر کړې نا د بلوم توخت نومې سا تر هغه او څو پولیټیکالې زماده بدن ته روح او او تا تر خپل تدریز زړه ستابندګی تا خبره 보면은 نه عمل وکوم او د بل عمل نه وزن بچکو دا دوه مرحله شوې درېمه مرحله دا عمل راغله زړه یقین جوړ شو اقرار او شپو اياکا نعبدو کی نزین ميدان او در ایم مرحلات اغد عملدان جل او اس پنیو انسان ویم ای اللہ جل جلالهو زخوریر کمزوری او زعیف مخلوق ستایم په دون شریعت باندې په سنگ عمل کوم دا خپل زعملی زندګی کې سنگ راړم ممکن دې عملی میدان کې ز پیرشم ناکام شوم او اسلام عبارت ترې د ده ایمان عبارت ترې د یقین اقرار او عملی میدان کې عملی امتحان الله جل جلاله ور کول ته سچا سطر صفا صادق مسلمان عوامین د تایم په هر میدان کې کاله عبادتونه ولا میدان وي د عبادت ته الله د پارکول په میدان کې سره پاس معامله تجارت اخلاق د دین سره سره وربه لري پر ټول شوو کې عملی امتحان ور کول په عملن ایسکڑیو بل سنیتا که نستره چی زمار پا دیلازت پانی زمره واچه ور ازیر خلق زمری آچه شیر بناو اردتای چی لازمونی زن اگر زمره پیاجون ایسی جونه اگر درد وطر آگه چی رستنه پاک اومند او لدرد را آگه ایسی جونه ایسی شیر دوم جوڑوم لکه ایدارا که اما لدرد را آگه مهغه لا کوم ځای ویسر جوړه لګیا شي ویسر ولا جوړه ای کوم شي ویسر جوړه پهنا دا مال د در راکی دا چې شه جوړه چې د اغه سر نیو ارتایو ته فریده هم کوي دا چې پرې چالي نه دي چې د اغه سر نیو دمو نو اسلام هغه اسلام دا چې آغاز هم ولري ابتدا هم ولري انتهاء هم ولري وصفتهم اولاری بیعوه انسان کاملی انسان چونده جوری بس انسان او ای ممکنه عمالی میدان کزه دیل کاربان نشم برا احکان دو ده. رانو ده. نو اللہ جل جلالهو اوز دیت طرف دونو توجیه کئی چی ما نو اییا کناع بودو اوز دیت اییا کناع بودو شروش عمالی مرحل شروع سو اللہ اولا دی خبری تا انسان متوجه کی مسلمان متوجه کی مومین متوجه کی ایاکا نستعیم اعلانوکا ما ندعو دارا ما تزاریوکا ایاکا نعبدو ایا لا خاص تانو عبادت کو ایاکا نستعیم ایا لا خاص تانو مدد وارا ناچہ اللہ جل جلالهو ممتدہ خفل امداد دا وختلو چله راخه یې نو بیا مدد کې کو نه کې زرو راخه کې خامخاو کې نو وای ای یا ک انا استعين ای مدد شامل الهال کا ای الله تاسو توفیق شامل الهال کا ماسره فضل او کرم شامل الهال کا ای الله ما ته استقامت پر شریعت را کا ای یا ک مدد غواړا انسان چې بد اخلاق کیږي او انسان چې بي دين کیږي انسان چې رسراط مستقيم نه اوري دا نه لپاره چن اسباب دي نو انسان وایي اګه ایا نستاین ايا الله جل جلاله کوم اسباب چې بد اخلاقي دي کوم لاره بد اخلاقي دي الله تعالی مدد واغلم تمہا دس گریو فرمایا تمہا بانی رحمو کا یا اللہ بانی فضلو کا ماسل رحمت او فضل معملاو کا دبی رہ روی دا پارا دبی دا سلور اسبار دی یا انسان نفس دا دا انسان خواہشات دی امنشت یو انسان بلال کې ګمرا کېږي دی الله او د هغه د کلي پیغمبر دشمن ګرځيږي مخالف کېږي د هغه لوی کار فرما هغه چکوندر انسان نفسوی نفس, نفس اما رب سو چې همیشه انسان ته په بدو بر کارونه باندې حکم همیشه دا زکه د نفس امره به سو کار دارا چې وینسان بی دینه کی. بد اخلاقه کی او دی الله او د عادیل او ټول پیغمبر د دشمنانو په صف کې ودرې نو ایاکا نستاین ای الله موږ مدد وکې ځکه موسى نفسه نگیدلنا او کله چې بیا ری مدد راشه دا نه بس په کی او طع دوعا او ترلا. بي الله جل جلاله دي اوغتل چه الله زه خد نفس مقابله نشم کول تا خوريو طاقت وري دي الله تمام مدد وکي نو الله جل جلاله وی چر جل انسان مدد وکي بیا دا نفس مغلوب شي بیا علماء التصوف ديته نفس لوامه وي بیا دا نفس زار برامت کوي اسلام مخالفات بیا چې څونه دی الله دې مدد غواړې مدد راځي ستاسو نفس بد اگر نفس طيبه پاکه په ستوني الله بدلي نفس لووام او ګرځيږي یا هغه نه نفس متوه اله اورګيږي بغير نفس مو کوینه مالا داوي مطلب داوي چې الله دې عبادت او دې الله دې بندګینه ما شوا دې نفس استقرار چین سان بٹ اخلاق کی مسلمان بٹ اخلاق کی دا غیر پر سبب ا غیر شیطان نہ شیطان شیطان دشمن دا اللہ دشمن دا رسول اللہ مبارک دشمن دے دا ہر ظاهري دشمني پس راستيหา د اتمم دو کلاشن کوف دو فلان او فلان کیږي د دشمنور باندې مغلوب او د شیطان د سيو د سوان نه چې غیر پس ترغو ملي درګي د اغه لپاره به ترينه اصله هغه د الله عبادت ده د الله بندگی ده او رب العالمین جل جل هو نما د مختلف پس دا, دا, دا اصله ده دریل بدماحول لمسلمانو دعاکې هدی دیان سلطپا <معشور> مانزکی را ایا کنا برو ایا کنا ستوین و ایک ستاسا جولی سلالم در این ده گمراکی دلو ده پار السبب بد ما حول بد ما حول ده گناه ولا ما حول ولا ما حول الله او دا غیر اختولی عظیم الشان پیغمبر ده مخالفت ولا ما لتر دعاءك نستعين اي الله ننتنا مدد وارد اوديه بدمى حوله عصرني الله مع خصك مدرم اغصبد قورحي اغبد ما حولبي بكرم حولبي اضمى حول ذخم حول ده اصلاحي بي. اثر بي ده تربيه طبار يو ده أصبابه بهترين ما هول ده متقیانه ده مبارك ده يو خمه مثال ورقی أو ده يو مثال ورقی رسول الله مبارك فرمائه صلى الله عليه وسلم کہ ده خمه دا متقیانو دا صلحاو سلا دا کینستلو دا ماحول دا غیر مجلس مثال دا سیدا لکد آتر فروش دکان سمچ آتر خرسی او چی فروش دکان ناورشی کینی یا خواب پخبلگانی آتر واخی او جب کی بیواج کله ضرورت وی نو لاګه او کدا وانه غیسته نو پاری دکان دا تھیټر فروشت دا دکان کی ناشته د ترغه وخت په خوشبووی درځی کړه خوشبو به در باندې لګی کله علماء د صلاحو سره کې نستوي د متقینانو سره کې که دیسی پا دی مجلس کی سوک ده یو مسلی تفوسو کی یا تده مسلی تفوسو پختنو کی نوغ علیم ابو زرگو متقی تعلی بجواد در کی همین شر پاروا مسلی تا تیاری کل رزورتی کموکی محب بیستے او کدی یو مسلی پتری اونک للا تفوس تی یا دیسی دی مجلس کی یا بل سو کراشی یا دعالیم دزانی یا مسالتات بیان کی نیز در اکلا کی نا اگر که تاوکتو نا نکڑی وہ مسالہ بس دکی کنون رحیس ری اگر یا گینٹا دو گینٹی خود در صلاحاو در یکانو پا مجلس کی کین اس دلی او در صلاحاو در یکانو پا مجلس مانے ہمیشہ ری اللہ رحمتو نا دلی او بیئی کارا بدما حال پیغمبر اسلام دغې من سلام ورکې لکه دا نه سلام ورکې اینګره لوہا جزاکم الله ماشاء دا, دا, دا لوهار ما و د دکان ته چورشه که پری بری تورېشي که د کپری تورې نه تورې نه شولي چې ته خو به یو د اور ونه سوکه د روان چې کپلوري خرابو ته نو د اسري ری سبد بوخ کبه کاره مجلس سلام ل یا رب خپل په غیبت کې مفطلاشی ای. یا رب خپل په دروند کې مفطلاشی ای. یا رب خپل په شغل کې مفطلاشی که خپل غیبت نکولو شغل یې نه ممکن بسو کې غیبت کې بسو درو وای بسو شغل کې ته به واه سنگله غیبت کولو ګناه راکه میرا ګناه او دریم ګناه څنګه د دروغ ویل ګناه نه پرشانت د دروغ او د تلم ګناه څنګه چغلي کول ګناه ده چغلي خبر او د تلهم ګناه ده درېم هغه ده بیرحراوی د فیسکو د فجول او له واهول او سره سبب علماء فرمایي اګه بد ملګری دي چا سره اتا نیلاوي ده چا سره تا کې نستوي دي او خان مخا دی او ملګری بل ملګری باندې چومده اثر وي علماء فرمائی چه تک یو سڑای پیزو نی دا متقیدہ او کدا بیدینو گمرانه دا دا ملگرونه اوپی جنا دا چاسلی ناستا والاڑا دا متقیانو دا اولیاء و دا سرحاولی کانونسا ناودریگی او کدا نور خرگسو دا سرم سبب بد ملگره نو آیا پا ایا کانا که څنګه مونږ الله دې مدد کوو حمد ته شانته الله دې جوړ سره به خبرې واده کو نفس متابعت نکو شیطان خبره ما نه مونږ دبد ما حاول نه او د بیکاره ګنونه نه بزانساتو دا وره کې نستول نه بزانساتو ای الله ایه کان عبدو نستین ای الله زم ما دې د نفس په مقابل کې یا الله شیطان په مقابل کې یا الله د بد ماحول مقابل کې یا الله د بیکاره افاشقانو فاجرانو بد کردار ملګرن د ماحول یا الله رب الامر الجزر ما محسوس یو بسوټ له شون اخیوا خپل انو یو بسکوټ زموږ له اخته ګر کې موږ څه په باعتقدر در شبه اللهم صلی على سیدنا محمد وعلا <اعدة> آل محمد المبارک وصلی مالیم یا مزور ترشیعزی یاود آتا دیدیدی او دیو مرگری وعجیبان او دیدیدی که که که که که که که که خمل گره میلاشی خواه صحبت او مجرس تاتی میلاشی داگی عصر داوچی تا نفس امع ربی صوبت نفس لواماک نفس مطمئنه بدلی اتبا شیطان انتو که دردن نشی بواقع وقت زازان يوم لوي محدث يوم لوي علم الله والاور كده دعا في ابتداء كي بي سندري بي سندري غاني بجاني دا سندري جو بلوکانو تولي بلوکانو دعا في عمبر علی السلام مبارك صحابي حضرت عبداللاء بن مسعود رضي الله تعالى عنه انا دعا سترية دلو پلا او دې زازان سندري وي او دې خپل حسین خای استغکل आवाज الله والا ور کړو عبد الله علی مسعود چې دا आवाज و اوریدل یو افسوز یو او هاي هاي افسوس چې بلې خپل आवाज او خای استه حسین جميل आवाज باندې دی الله دا خپل خای کتاب تلاوت کوله څونه واخه گفت او گفت او الله بوود بر چې حلقو ب عبد الله بوود عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی او دخله نا خبره او او دا خبره داریت زازان ته ورسیدله আজি وګونو کې دارا غلا افغانستان ورتلله منحاء د سره سوقه اناس تو کسان ورته صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک صحابينا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی دا زازان نفس آمارا بسو بدل شیطان مغلوب ماحول بدل دا ملگول نفرت دا بعد ماحول نفرت فاسد زازان رامن دیکھ رو دامدولایر مسود پخپو کی پریو تا سبحان اللہ دا خود بہتری مجلس دول اثر دی. خالی یک یو شکل کی یو صحبت حاصل خدا آواز پاوجبائنی دا خبر پاوجبائن زازان را دا سید عبدالرحمن مسعود رضی الله تعالی عنہ په کو کې پیروی ته توبه او باز زو توبه او باز ماته دوی چه دراخه دي دي الله سره الله عاشق جوړيږي شیطان پرېګنه نه نو کو پرېګنه نه بدماحول پرېګنه نه بدملګري پرېګنه نه الله باندې جوړيږي ماته مسعود رضی الله تعالی عنہ توبه چلو از, از زازان توه وو ایستل از阿里 پچوچو از زازان رضى الله رحمه الله عبد الرحمن مصود رضي الله تعالى عنه چاړي پچوچو ملګری و نسوال کي يك زازان زالي مجرم دا خطايه كنه دا توه لزارې مزيد الله مهرماليت تا ډير حیران يم چې يو څنګه مخه ته په وینه دا لري علامات شون دي الله محبوب دي الله لا قاهر مستحق او يا توبين محبوب دي الله دوست مستحق جنت د شیطان بيزار او دي الله محب او تای منظم كان حبيب الله سو د ګنا تهوبو بس دي الله نو د انسان د اسلام لپاره بهترین ماحول بهترین مجلس د اړینو اصیل وي دیره لپاره کوشش وکالو تاسو باندې شر په اړه متعلق با خبر وکړو الله دې عمرت توفيق تعالی خير ورکړي